Шиллера проходили аж у сьомому класі, а Нестор вчився у третьому, тож ніяк інакше він не міг здійснити свого наміру. Як утекти з уроку, і коли Страус буде читати розбійників, послухати під дверима? У коридорі було тихо, навіть Терціян, який полюбляв проходжуватися поверхами і виловлювати прогульників, не появлявся. Нестор прилип до дверей сьомого класу І з запертим віддихом слухав урочистий голос знаменитого германіста Карл і Франц – символи добра і зла Між ними – вічна боротьба Люди, які повставали проти зла, переможуть, якщо вірять у справедливість свого чину Карл зневірився Штефанюк теж зневірився Самотні герої безсилі. Проти зла треба стати лавиною. У світі нині лється кров. Добро воює зі злом. Слова учителя перепліталися з думками Нестора. Нестор почав розуміти трагедію Штефанюка, Карла, трагедію нинішнього міста. Він слухав і заздрив, що у них у третьому класі Викладає німецьку мову і літературу, хай і незлобний, але надто крикливий Ругік, який більше ніж півроку викрикує «Все! Тихо!». А учні можуть слухати мудреця і справжнього артиста. Але Нестор чув лише голос незрівняного Страуса, а йому хотілося побачити його жестикуляцію, і тому, не соромлячись, Нахилився до замкової дірки Навіщо я дав себе обманути підступами злого сина Потряс руками замість старого Мора Страус Я повірив Змієві і втратив обох синів У цю драматичну мить Хтось, якийсь Шибенек чи сам Терціян Штовхнув Нестора в спину Він головою відчинив двері Вбіг, заточуючись у класну кімнату, і на колінах спинився перед учителем. Вдарило у вікна могутнє ха, але воно було єдиним. Страус, якого поважали за знання, маєстат і зріст, підвів руку, гамуючи сміх, і спокійно запитав Нестора. «Куди так поспішаєш?» Несторова розгубленість тривала лише мить. Вперше в житті він опинився перед публікою, йому треба було грати роль, і зрозумівши, що обминути цю першу роль уже не можна, він підвівся, обтріпав долоною коліна і мовив, «Я хочу відповідати». «Відповідати?» – вигукнув Страус. «А що ти знаєш про розбійників Шиллера? Я знаю на пам'ять першу дію. Ого, ну то добре, прочитай мені тоді монолог Карла з другої яви. Нестор подумав, потім на очах здивованого його сміливістю класу підійшов до столу, взяв першу скраю книжку, виніс на середину крісло, сів і заглибився в читання. А в класі було так тихо, що відчув Нестор, ще мить, і зірветься обурений крик учнів і самого вчителя. Але паузу Карла він мусив витримати, потім недбало, відкладаючи книжку, мовив крізь зуби. Мене верне від цього чорнильного віку, коли я читаю мого плутарха про великих людей. Нестор підвівся, недбало змахнув рукою. Яскрава іскра Прометеєвого вогню погасла. Замість неї обходяться тепер бенгальським полум'ям, цим театральним вогнищем, що ним і люльки не запалиш. Французький абат повчає, що Олександр Великий був полохливий, як зайчий хвіст. «Сухотний професор?» – голос Нестора наростав до саркастичного сміху. За кожним словом підносить пляшечку з нашатирним спиртом до свого носа і читає лекцію про силу. «Генук!» – стиснув долонями скроні Страус. «Генук!» З другої парти підвівся якийсь учень. Учитель махнув йому рукою, щоб не заважав. Той сів, а Нестор, не чуючи зауваження Страуса, Продовжував у екстазі. Їм не вистачає духу спорожнити склянку, бо їм доводиться пити її за чиєсь здоров'я. Вони підлизуються до підмітальника, щоб він замовив за них слівце перед його милістю. «Генок!» – учитель витер хустинкою очі, а з другої парти підвівся знову той самий учень. «Прошу професора!» Зам'явся він. Я на сьогодні не підготувався. а, -а, -а спіймався, голубчику Генюк, маєш цвайера. Зловтішно засміявся Страус і, записавши в блокнотик двійку учневі, який переплутав німецьке слово, що означає «досить», зі своїм власним прізвищем, поклав руку на плече Несторові, промовив натхненно. «Артистом будеш, хлопче, артистом!» Він оглянув від ніг до голови шпичкуватого третьокласника, який тільки що вийшов з ролі і стояв тепер зніяковілий в полотняних фарбованих штанах із грібній свитці і, зітхнувши, додав «То нічого, ходи до театру, не пропускай жодного спектаклю. Тільки коли йтимеш, доконче помий руки». Нестор спаленів, підніс до очей пальці, руки були чисті, і він, ображений на знаменитого германіста, до якого йшов нині, мов до божества, рвучко вибіг з класу. Не пропускати жодного спектаклю, легко сказати. Але як? Адже у дверях театру стоять довгоносий злющий Стефурак і Цербер, Августин – копач, а в Нестора і гроша немає за душею. Однак він уже знає, як можна гроші добути. Треба дістати бохонець хліба, але ж у перцової не отримаєш ні окрушений зайвої. В батька на селі тільки кукурудзяна мука на кулешу. Довго думав, а перед Новим Роком визрів у його голові знаменитий план. Він збере кількох хлопців, вони підуть з козою в Бурсу і заколядують. «Ех, Бурсо, кохана Бурсо, ми твої вірні сини, коли ми йдемо з Бурси на ті любовні курси, штанами чистим паркани».